або те, що ти ставився до Сіріуса як до батька і брата водночас. Волдеморт уже, звичайно, знав, що Сіріус належав до Ордену і що тобі відомо, де він перебуває. Але крічерова інформація наштовхнула його на думку, що заради порятунку Сіріуса Блека ти підеш на все. Губи в Гаррі були холодні і затерплі. Отож, коли я вчора запитав у Крічера, чи Сіріусу дома, Мелфої безсумнівно, за вказівкою Волдеморта, звеліли Крічеру придумати для Сіріуса якісь невідкладні справи саме тоді, як ти побачиш у видінні, що Сіріуса катують. Якщо ти вирішиш перевірити, вдома Сіріус чи ні, Крічер скаже, що його немає. Учора Крічер поранив гіпогрифа Багбека, тож коли ти з'явився в каміні, Сіріус доглядав його на горі, і внизу на кухні його не було. В легенях у Гарі, здавалося, зовсім не лишилося повітря. Дихання стало швидке й ривчасти. «І Крічер усе це вам розповів, регочучи?» – прохрепів він. «Він не збирався мені розповідати», – відказав Дамблдор. «Але я достатньо добре володію вимонологією, щоб знати, коли мені брешуть». Тому я, я переконав його все мені розповісти. А вже тоді подався у відділ таємниць. А Герміона, прошепотів Гаррі, стискаючи холодні руки в кулаки, Герміона ще нам казала добре до нього ставитися. Цілком правильно казала Гаррі, мовив Дамблдор. Коли ми зробили в будинку номер 12 на площі Гримо нашу штаб-квартиру, я попереджав Сіріуса, що до Крічера треба ставитися з щемністю і повагою. Казав йому також, що Крічер може бути небезпечний. Не думаю, що Сіріус серйозно поставився до моїх слів що він взагалі сприймав Крічера як істоту з розвиненими, як у людини, почуттями. «Не смійте звинувачувати! Не смійте говорити про Сіріуса, як...» Гарі не вистачало повітря. Він не міг нормально говорити, але лють, що ненадовго була вщухла, вибухла з новою силою. Він не дозволить Дамблдорові критикувати Сіріуса – Крічер брехун, брудний, він заслужив. Крічера таким зробили чаклуни Гарі, — заперечив Дамблдор. Повір, йому варто поспівчувати. А його існування не менш жалюгідне, ніж у твого приятеля Добі. Він був змушений Коритися наказом Сіріуса, бо Сіріус залишився останнім представником роду, що колись його поневолив. Але Крічер не відчував справжньої відданості. І хоч би які були у Крічера влади, треба визнати, що Сіріус палець об палець не вдарив, щоб хоч якось полегшити його долю. «Не кажіть такого про Сіріуса!» – закричав Гаррі. Він знову зірвався на ноги, був злий і готовий кинутися на Дамблдора, який зовсім не розумів Сіріуса. Не розумів, який той був відважний, скільки настраждав у житті. «А що тоді, Снейп?» – крикнув Гаррі. «Про нього ви мовчите?» Коли я йому сказав, що Волдеморт напав на Сіріуса, він тільки вишкірився на мене, як завжди. Гаррі, ти ж розумієш, що професор Снейп мусив прикидатися перед Долорес Амбридж, ніби він до твоїх слів серйозно не поставився, – незворушно пояснив Дамблдор. Але, як я тобі вже казав, він негайно повідомив орден про те, що ти йому сказав. Саме він вирахував, куди ти подався, коли не повернувся з лісу. І саме він дав професорці Амбридж фальшиву сироватку правди, коли вона хотіла тебе допитати, де перебуває Сіріус. Гаррі пропустив ці слова повз вуха. Відчував дике задоволення, звинувачуючи Снейпа. Бо це ніби послаблювало відчуття його власної жахливої вини. І він хотів почути, що Дамблдор з ним погоджується. Снейп! Снейп глузував Сіріуса, що той залишається вдома. Робив Сіріуса боягуза. «Сіріус був досить зрілий і розумний, щоб не зважати на такі дрібні образи», – відповів на це Дамблдор. «Снейп перестав давати мені уроки блокології», – зарепетував Гаррі. «Викинув мене зі свого кабінету». «Мені це відомо», – важко зітхнув Дамблдор. «Я вже казав, що помилився, не навчаючи тебе самостійно. Хоч тоді я був переконаний, що не існувало більшої небезпеки, ніж відкрити твій мозок Волдемортові в моїй присутності. Зі снайпом було ще гірше. Після його років мій шрам завжди страшенно болів. Гаррі пригадав ронові міркування на цю тему. «Звідки ви знаєте, що він не намагався послабити мене перед Волдемортом?» полегшити йому завдання проникнути в мій. «Я довіряю Северусу Снейпу», просто сказав Дамблдор. Проте я забув. Це ще одна помилка старого чоловіка, що деякі рани дуже глибокі і не гояться. Я думав, що професор Снейп приборкав свою ненависть до твого батька. Та я помилився. «І це нормально?» закричав Гаррі, незважаючи на обурення обличчя і несхвальне бурмотіння портретів на стінах. "Снейпові можна ненавидіти мого тата, а от Сіріусові крічера ненавидіти не можна!» А я й не казав, що Сіріус ненавидів Крічера, – заперечив Дамблдор. Він ставився до нього, як до слуги, якого можна навіть і не помічати. Байдужість і зневага часто завдають більшої шкоди, ніж відверта неприязнь. Фонтан, який ми сьогодні розгромили, зображав неправдиві сцени. Ми, чаклуни, надто довго кривдили наших побратимів. А тепер ось пожинаємо плоди. То що, по-вашому, Сіріус заслужив своєї долі? Крикнув Гаррі. Я такого не казав і ніколи не скажу. Тихо відповів Дамблдор. Сіріус не був жорстокий і загалом добре ставився до ельфів-думовиків. А він не любив крічера, бо Крічер йому постійно нагадував про ненависний Сіріусовий дім. Так, ненависний. над голосом вигукнув Гаррі а тоді відвернувся від Дамблдора і відійшов. Сонце вже яскраво освітлювало кімнату, а очі портретів спостерігали, як він іде, сам не розуміючи, що робить, навіть не бачачи нічого в кабінеті. «Ви змусили його стерчати в тому будинку під замком, а він його ненавидів! Ось чому вчора й вирішив з нього вирватися!» Я намагався зберегти Сіріусові життя, ледь чутно проказав Дамблдор. Ніхто не любить сидіти під замком! Розлючено обернувся до нього Гаррі. Ви торік ціле літо змусили мене так пронидіти! Дамблдор заплющив очі і затулив обличчя руками. Та цей незвичний вияв Дамблдорової утоми чи смутку Гаррі не вгамував. Навпаки, він ще більше розізлився, що Дамблдор виявляє ознаки слабкості. Чого це він має бути слабким, коли Гаррі хоче лютувати і зганяти на ньому злість? Дамблдор опустив руки і глянув на Гаррі поверх окулярів півмісяців. Уже пора, почав він, пора розповісти тобі, Гарі, те, що я мав би розповісти ще п'ять років тому. Сядь, будь ласкавий, я розповім тобі все. Прошу тільки мати терпіння. Злитимешся на мене, лютуватимеш. Ти вільний робити, що схочеш. Коли я закінчу, тоді я тебе не зупинятиму. Якусь мить Гаррі сердито дивився на нього, а тоді бухнувся на стілець навпроти Дамблдора і став чекати. Дамблдор якийсь час дивився у вікно на залите сонцем подвір'я. А тоді глянув на Гаррі і заговорив. Гаррі, п'ять років тому ти прибув до Гогворцу, цілий і неушкоджений, як я і планував, і задумував. Ну, не зовсім неушкоджений, ти вже зазнав страждань. Я знав, що так буде, коли я залишав тебе на порозі будинку твоїх тітки і дядька. Знав, що прирікаю тебе на десять гірких і нелегких років. Він зробив паузу. Гаррі мовчав. Ти можеш запитати з повним на те правом, чому так мало бути чому тебе не могла взяти до себе якась чаклунська родина? Багато хто всиновив би тебе з великою радістю, мав би за щастя і честь виховувати тебе як рідного. У відповідь можу сказати, що найголовніше для мене було зберегти тобі життя. Ніхто, крім мене, не усвідомлював, яка страшна небезпека тобі загрожувала. Волдеморт зазнав поразки всього кілька годин тому, але його посіпаки, деякі з них не менш жахливі за нього самого, були й далі на волі, злі, люті і жорстокі. А я мав прийняти рішення... Думаючи ще й про майбутнє. Чи вірив я, що Волдеморт зник назавжди? Ні. Я не знав 10, 20 чи 50 років мене, поки він повернеться, але був переконаний, що так воно і буде. І ще я, добре його знаючи, не сумнівався, що він не заспокоїться, доки тебе не вб'є. Я знав, що до Волдеморта з його знанням чарів не зможе дорівнятися, мабуть, ніхто з сучасних чаклунів. Знав, що навіть мої найскладніші і наймогутніші захисні закляття і замовляння Навряд чи встоять, якщо він відновить усю свою могутність. Але я знав також і Волдемортові слабини, тому я й прийняв таке рішення. Тебе мали оберігати стародавні чари, про які він знає, але які зневажає, і відповідно завжди недооцінює. А це йому вилазить боком. Я маю на увазі те, що твоя мати померла, рятуючи тебе. Вона забезпечила тебе тривалим захистом, чого він аж ніяк не очікував. Захистом, що й досі тече у твоїх жилах. Отож, я довірився роду твоєї матері. Віддав тебе її єдині живі родичці, сестрі. «Вона мене не любить», нарешті озвався Гаррі. «Їй наплювати». «Але вона тебе прийняла», урвав його Дамблдор. «Можливо, неохоче, без бажання, з обуренням, сердито, але прийняла. І цим запечатала чари який я на тебе наклав. Жертва твоєї матері перетворила кровний зв'язок на найпотужніший щит, яким я міг тебе захистити. Я все одно не, доки ти мешкаєш під одним дахом з ріднею твоєї матері, Волдеморт не може завдати тобі ніякої шкоди, Мати пролила свою кров, але ця кров і далі тече в твоїх жилах і в жилах її сестри. Її кров стала твоїм захистом. Тобі потрібно повертатися туди всього раз на рік. Та доки то буде твій дім, Волдеморт нічим тобі не зашкодить. Твоя тітка «Про це знає. Я пояснив усе в листі, залишеному на порозі разом з тобою. Вона знає, що минулі п'ятнадцять років її житло вберігало тебе від смерті». «Стривайте», – втрутився Гаррі. «Хвилиночку». Він випростався на стільці і глянув на Дамблдора. «Ви прислали їй ревуна». Казали, щоб вона пам'ятала. Це ж був ваш голос. Я думав, трохи нахилив голову Дамблдор, що їй треба нагадати про угоду, яку вона уклала, прийнявши тебе. Я підозрював, що напад дементорів її не лякає. Покаже, як небезпечно мати такого названого сина, як ти. Він і налякав, тихо підтвердив Гаррі. Та не так її, як дядька. Він хотів мене вигнати. Але тоді прийшов Ревун. І вона сказала, що я повинен залишитися. Якийсь час він дивився в підлогу, а тоді сказав. Але який стосунок це має до не міг вимовити Сіріусове ім'я. І ось п'ять років тому, вів далі Дамблдор, наче й не переривав своєї розповіді, ти прибув у Гогворц. Не такий щасливий і не такий доглянутий, як би мені хотілося. Напівголодний, але живий і здоровий. Ти був не розманіженим принцом, а цілком нормальним, як для твоєї ситуації, хлопцем. Мій задум вдався. А потім... Та ти сам прекрасно пам'ятаєш усі події твого першого року в Гогвордсі. Ти подолав усі труднощі набагато раніше, ніж я собі думав, віч навіч Зіткнувся з Волдимортом. І ти знову вижив. Ба більше, ти загальмував його повернення до влади і могутності. Ти бився, як зрілий муж. Моя гордість за тебе не мала меж. Але мій чудовий задум мав одну ваду, провадив далі Дамблдор. Очевидну ваду, яка могла все занапастити. Я це розумів ще тоді. Та успіх мого задуму мав величезне значення. Тож я вирішив не допустити, щоб через цю ваду все пропало. Тільки я міг це зробити, тож мусив бути сильним. І ось настало перше моє випробування, коли ти лежав у шкільній лікарні, одужуючи після битви з Волдемортом. Не розумію. Про що ви говорите? – здивувався Гаррі. Пригадуєш, ти запитав мене в шкільній лікарні, чому Волдеморт намагався вбити тебе ще немовлям? Гаррі ствердно кивнув головою. «Може, я ще тоді мав тобі все сказати?» Гаррі мовчки дивився в блакитні Дамблдорові очі, а серце його знову несамовито закалатало. «Ти ще не помітив вади мого задуму?» «Мабуть, ні». А як ти пам'ятаєш, я вирішив тобі не відповідати. В одинадцять років, подумав я, ще рано все знати. Я не мав наміру розповідати тобі правду в одинадцять років. Занадто серйозні знання для такого юного віку. Але я ще тоді... Мав би розпізнати небезпечні ознаки. Мав би спитати себе, чому я не відчув тривоги, що ти так рано поставив запитання, на яке мені колись доведеться давати жахливу відповідь. Мав би усвідомити, що я в той день надто охоче вхопився за можливість нічого тобі не відповідати. Ти був ще такий малий, занадто малий. І ось почався другий рік твого навчання в Гогвардсі. І знову ти постав перед випробуванням, які не випадають на долю навіть дорослих чаклунів. І знову ти перевершив мої найсміливіші сподівання – «Але ти більше не питав, чому Волдеморт залишив на тобі цю мітку?» «Так, ми говорили про твій шрам. Майже у притул наблизилися до цієї теми. Чому я тобі нічого не розповів?» Бо мені здавалося, що в 12 років одержати таку інформацію не набагато краще, ніж в 11. Я дозволив тобі піти від мене закривавленому, виснаженому, але радісному. Якщо й відчував певну незручність, що не розповів тобі абсолютно все, то швидко про неї забув. «Ти все ще залишався великою дитиною, і я не наважився зіпсувати тобі той переможний вечір», – помітив Гаррі. «Ти вже бачиш, у чому полягала вада мого чудового задуму? Я потрапив у пастку, яку сам і передбачав якої хотів уникнути і мусив уникнути. Я, не... Я занадто тебе оберігав, відверто зізнався Дамблдор. Мені більше хотілося, щоб ти був щасливий, аніж щоб знав правду. Я більше дбав про твій спокій ніж про мій задум. Про твоє життя, а не про життя інших, що могли б його втратити, якби мій задум зазнав невдачі. Іншими словами, я діяв саме так безглуздо, як і розраховував Волдеморт. Що можна сказати, на моє виправдання. Ну, нехай би хтось спробував стежити за тобою так, як я. Я б пильнував тебе набагато ретельніше, ніж ти собі можеш уявити. Нехай хтось скаже, що я не хотів тебе вберегти від зайвого болю після стількох страждань. Мене не обходило Скільки безіменних і безликих людей чи істот загине в туманному майбутньому, якщо зараз ти був живий, здоровий і щасливий. Я ж ніколи й не мріяв відповідати за такого, як ти. Почався третій рік твого навчання. Я здалеку спостерігав як ти боровся з дементорами, як знайшов Сіріуса, дізнався, хто він такий і врятував його. Чи мав я сказати все тоді, коли ти тріумфально вирвав свого хрещеного батька з міністерських лабетів? Коли тобі вже було тринадцять? Мої виправдання звучали надто надумано. Ти був ще юний, але вже довів свою винятковість. Гаррі, мене гризли до кори сумління. Я знав, що скоро настане час. А торік ти вибрався з лабіринту, побачивши, як загинув Седрик Дігорі і сам ледве уникнув смерті. І я знову не сказав тобі, хоч знав, що мушу зробити це якнайшвидше, бо Волдеморт повернувся. І ось сьогодні я розумію, що ти давно вже був готовий отримати знання, які я так довго від тебе приховував. Ти давно довів, що можеш нести цей тягар, Мене виправдовує тільки те, що ти і так мав на собі більше тягарів, ніж будь-який учень у цій школі. Тож я не наважувався додати ще один. Найважчий. Гаррі чекав, але Дамблдор мовчав. «Я все одно нічого не розумію». Волдеморт намагався тебе вбити ще немовлям через пророцтво, зроблене незадовго до твого народження. Він знав про це пророцтво, хоч і не знав його повного змісту. Вирішив вбити тебе немовлям, бо вважав, що таким чином звершить саме пророцтво. Виявив, що помилився. І це дорого йому коштувало, бо смертоносне закляття вразило рикошетом його самого. Отож, повернувши собі тіло, а особливо після того, як ти неймовірним чином урятувався від нього торік, він забажав почути це пророцтво повністю. Це й була та зброя, що він її так невтомно шукав, відколи повернувся. Знання про те, як тебе знищити. Сонце вже піднялося досить високо, і Дамблдорів кабінет був залитий ним ущерть. Скляна шавка, у якій лежав меч Годрика Гриффіндора, відсвічувала біло і тьмяно. У ламки приладів Розкидані Гарі по підлозі скрилися, наче дощові краплини. А за спиною в нього ледь чутно цвірінькало гніздечку з попелу пташеня Фоукс. Пророцтво розбилося, безпорадно проказав Гаррі. Я тягневіла догори по тих лавах, у заліз з аркою. Амантія в нього роздерлася, і воно випало. А розбився тільки запис пророцтва, що зберігався у відділі таємниць. Але пророцтво було зроблено для певної особи. І та особа має змогу досконало його відтворити. А хто «Кто його чув?» – запитав Гаррі, хоч і здогадувався, яка буде відповідь. «Я», – зізнався Дамблдор. «Холодної вогкої ночі, 16 років тому, а в кімнаті готельчика над шинком кабаняча голова, я мав зустрітися з кандидаткою на посаду вчителя віщування» хоч і взагалі не збирався залишати в школі цей предмет. Кандидатка, одначе, була пра -пра правнучкою дуже відомої і обдарованої провидиці. Тож я з люб'язності вирішив з нею побачитися. Був розчарований. Мені здалося, що вона сама не мала й крихти того дару. Якомога чимніше я їй відповів, що вона, на жаль, не відповідає вимогам посади і вже розвернувся, щоб вийти. Дамблдор підвівся і пішов повзгарі до чорної шафки біля фоуксового сідала. Нахилився, відсунув зацув і витяг звідти неглибоку кам'яну чашу з вирізбленими на ній рунами в якій Гаррі побачив, як його батько знущався зі Снейпа. Дамблдор знову підійшов до свого стола, поставив на нього сито спогадів і приклав чарівну паличку собі до скроні. Видобув з неї сріблясті, тонкі, мов павутиння, ниточки думок і чарівною паличкою переніс їх у чашу. Знову сів за стіл і якийсь час дивився, як кружляють у ситі його думки. Тоді зітхнув і торкнувся сріблястої речовини кінчиком чарівної палички. Звідти виросла загорнута в шалі постать з неймовірно побільшеними за скельцями окулярів очима. Постать повільно оберталася, не відриваючи ніг від чаші. І раптом Севіла Трелоні заговорила незвичним своїм ефемерним потойбічним голосом, а хрипким і різким тоном, який Гарі вже доводилося колись чути. «Наближається той, хто зможе перемогти темного лорда». Народжений наприкінці сьомого місяця тими, хто тричі кидав йому виклик. І темний лорд позначить його як рівного собі. Але він володітиме силою, недоступною темному лордові. І хтось один загине від руки іншого, бо разом їм жити не судилося. Той, хто зможе перемогти темного лорда, народиться наприкінці сьомого місяця. Повільно обертаючись, професорка Трелоні занурилася в срібну масу і зникла. Тиша в кабінеті аж бриніла. Ні Дамблдор, ні Гаррі, ні жоден портрет – не промовили й словечка. Принишк навіть Фоукс. Професора Дамблдора. Ледь чутно звався Гаррі, бо Дамблдор, що й далі дивився на сито спогадів, був занурений у власні думки. Це... це означало... Що це означало? Це означало, пояснив Дамблдор, що особа, котра єдина має змогу остаточно подолати Лорда Волдеморта, народилася в кінці липня майже 16 років тому. Цей хлопець мав народитися у батьків, котрі вже тричі кидали виклик «Волдемортові!» Гаррі відчув, ніби щось на нього насувається. Йому знову стало важко дихати. «Тобто я?» Дамблдор якусь мить дивився на нього крізь окуляри. «Найдивніше, Гаррі, – спокійно мовив він, – що це міг би бути і не ти. Сивілине пророцтво могло стосуватися двох хлопців, народжених того року наприкінці липня, чиї батьки були в ордені Фенікса, і тричі ледве рятувалися від Волдеморта. Один з них – ти, а другий – Невіл Лонгботом. Але ж, але ж чому тоді на кулі з пророцтвом було моє, а не невілове, ім'я? На офіційному записі пророцтва поміняли наліпку, після того, як Волдеморт напав на тебе, коли ти ще був немовлям, пояснив Дамблдор. Доглядач зали пророцтв вирішив, що Волдеморт намагався тебе вбити тому, що знав. Севілине пророцтво стосується саме тебе. «То це можу бути і не я?» – запитав Гаррі. «Боюся», – сказав Дамблдор так повільно, ніби кожнісіньке слово коштувало йому страшенних зусиль. «Боюся», – що це, поза сумнівом, саме ти. Але ж ви казали, Невіл теж народився наприкінці липня, а його мама і тато? Ти забуваєш наступну частину пророцтва про визначальну рису хлопця, котрий здатен перемогти Волдеморта. Волдеморт сам позначить його як рівного собі. Що він і зробив, Гаррі? Вибрав тебе, а не Невіла. Залишив тобі шрам, що став благословенням і прокляттям водночас. Але ж він міг і помилитися, заперечує Гаррі, міг позначити не того. А він обрав хлопця, в якому бачив найбільшу для себе загрозу, сказав Дамблдор. І зверни увагу, Гаррі, що обрав нечистокровного чаклуна, а тільки такі, на його переконання, варті життя і поваги а напівкровного – покруча, яким був і сам. Побачив у тобі самого себе, а позначивши тебе шрамом, не вбив тебе, як не мірявся, а дав силу і майбуття, завдяки чому ти врятувався від нього вже не раз, а чотири рази а цього не змогли досягти ні твої, ні Невілові батьки. «А чому ж він тоді це зробив?» – запитав Гаррі, який від почутого заціпинів і похолов. «Чому він намагався вбити мене ще немовлям? Міг би зачекати і побачити, хто з нас буде небезпечніший, коли виросте – я чи Невіл, і вже тоді вбивати». «Ну, можливо, це був би практичніший варіант», – погодився Дамблдор. Але ж Волдеморт не мав повної інформації про пророцтво. Готельчик Кабаняча Голова, вибраний Сивілою через дешевизну, здавна приваблював, ну, скажімо так, своєріднішу публіку, ніж Тримітлий. А як і ти зі своїми друзями, так і я тієї ночі усвідомив на свою голову, що в цьому місці ніколи не можна бути впевненим, що тебе не підслухають. Зрозуміло, йдучи на зустріч з Сивілою Трилоні, я й не припускав, що почую щось гідне підслуховування. На моє, на наше щастя, того, хто підслуховував, досить скоро викрили і витворили з будинку, тож він встиг почути лише частину пророцтва.